En ons vol volgend, soos die liet sê, aan die koning van die eeuwe. Amen. En vader, ons eer hy, en ons omwit die volgend. Die is waardig. Ons sê in die dienst, in die naam van Jesus. Amen. As iemand van ons een woord het vanmorgen, luister ons graag. Mora, ek denk nie, ek gaan ooit wegkom van hierdie restbesigheid in die herder wat ons leid na waterswaar is, is nie. Maar oor die naweek het ek soms met iemand baie gekorrespondeer wat hier een moeilike tyd gaan en ek beleef soms net slaterig so op die ingewing wat die heren net in my hart spreek en hy sê maar ek was klaar daar. En ek besef die ding en dit is dat, maak saak wat ons omstandighed is nie, maak die saak wat ek beleef nie, maak saak wat die aanslag is wat die in my kom nie. Die Heere was klaar daar. Hy was voor ons daar. Voor hom is dit nie issue nie, voor hom is dit nie, Alfie wat altyd sê, tjo ma, die Heere kou nie sy naals nie. Die Heere kou nie sy naals, oor ons omstandighede, of oor die negativiteit, wat ons daar beleef nie. Maar wat ek besef, die plek wat vir ons ingerig is, waar ons, Ek wil sê, ons hawe, is om op Godse skoot te sit, is om sy hartklop vir ons te hoor. En al die goed wat ons beleef, het net een plan, en dit is om ons van Godse skoot af te hee. Ons sing hierdie lied, dat ons harte aan hom sal behoor, dat ons harte nie verdeeld sal wees nie, dat ons hom begeer met ons weese. En die oomlik, as ons kan terugtree, en ons omstandighede eenkant skuif, en net op sy skoot gaan sit, dan het ons oorwinning oor ons omstandighede, maar die vijand hou ons bezig met ons omstandighede, dan oorwin die omstandighede ons. En ek wil julle aanmoedig, een mens verloor jou intimiteit met die heren, jou een wees met die vader, soe. Soe. En weet je, wat is die ding waarna navolg? Is skuldgevoelens. Hoekom het ek nou alweer dit gedoen? Hoekom het ek nou die vlees opgetreen? En wat ons dan doen, is ons weef eindelijk een kokon van aantlag en van skuld, en ek maak het nie, weef ek myself in toe, en dit weerhou hou my van die vaderse skoen. En ek wil aanmoedig vandag. Waar jy vou, waar jy wat ook al gedoen het. Die heren was klaar daar. Hy het die pad klaar vir jou gestap. In sy hart is daar, luister, mooi, in sy hart is daar geen veroordeling nie, geen aantlag nie. In sy hart is daar ooparms en een skoot, waarop jy 24-7 welkom is om op te gaan sit. Kies dit oor en oor. As jy gevou het, dan sit so makkelijk om te sê, heren, Sorry ek het gevou, ek is jammer ek was nou nie vlees, jyre, ek wil terugkom in eenheid met jy. 2015 is Godse ris vir ons, maar sy ris vir jou is net beskikbaar op sy skoot. En sy ris is vir ons a haven waarin ons veilig is. Moen dat veroordeling, skuldgevoelens, en aantlag jou roof van intimiteit met die heren nie. Jy is goed genoeg, nes jy is. Sy bloed het jou gereinig, hou aan om jou te reinig, moe nie in skuldgevoelens vast sit nie, asjeblief mense. Ons is goed genoeg, net soos ons is. Jy hoef nie te presteer vir sy gins nie, jy is sy ginsgenoot. Kom ons leef vanuit die vaderse skoot, vanuit sy intimiteit, En kom ons skuif, die vleeslikheid, handel dit, kyk het in die oog, sê, ek gaan nie daar, gaan nie, ek gaan wandel in geest. Ek sien julle daarmee. Hallo ek is so blij, jy ook nog by Psalm 23, want ek, ek is ook nog daar. Maar ek lees um, gister hierdie koosbare skrif in Spreke 11 vers 25. Die siel wat sien, word versalig, en hy wat laaf, word self ook gelaafd vanweer die King James tel het so mooi, and he that watereth, shall be watered also himself. To besef ek net, as mens dit nou deervat na psalm 23, waar staan in vers 2, hy laat my neerlie in groen weivelde, na waters waar ris is leie my een. To besef ek net jou, hoe hoe word die weivelde groen? Die weivelde word groen van water. En Ek besef net, jy, maar vaderse stroom van levende water is beskikbaar vir ons. Dit is sy droom, die daie stroom, dat dit een fontein sal word, wat sal opspring en benat en mense rondom ons verkoek. En dit, ek sê vir my as ek verkeerd is, maar vir my, dit maak die groen weivelde, dit maak die gras groen, daar die water, en dit bring die ris. So die mate waarin ons kan toelaat, dat vader se woord in sy licht, En ons leven manifesteer en ons tyd met ons spandeer, benat ons die grond rondom ons en laat ons die groen uitspreid en maak ons, skep ons die groenweivelde en skep ons dit ook vir ander mense rondom ons, om hulle te verkoek en vir hulle lafenis te wees. Dit was vir my so'n blesing. En dan wil ek net gul genoeg iets sê, ek lees toe jy praat van 2015 15 jaar van vrede, toe um, ek het so jare terug so hulleke lang gelees wat sê, peace, is a river too deep for earthly droughts to dry. So as jy daai vrede in jou hee, dan kan niks droog tille droog. Ek wil nie deel wat ek ook gekryd, die woord wat ek gekryd vir 2015, en dit was verskye skrifte gewees, onder andere Jeremia Drendera vers 6, was een van die skrif gewees, en hy sê, kijk ek laat vir die stad geneesing en gezondmaking tot stand kom en hy sê, en ek sal hulle gezond maak, en dan hulle openbaar en oorvloed van dierzame vrede, en dan, jy weet ek, gesê, we ons ook met Jason, is ook in my hart, jy weet, die ding oor die ris, waar ons, ons self moet bevind, ek wil, ons is geskapen daarvoor, maar, jy weet, dit is so kritisch, dat ons sal verstaan, wat Godse ris beteken, want ons kan nie, ek wil, ons kan nie ons roem in ons ris nie, ons roem ons self in Godse ris, dat, soos hy sê ook, jy weet, uitgedeel met alles, hy was daar gewees en al die omstandighede was hy daar gewees en dan beskryf hy dit ook in dit en noem weet, daar we in dit en 10 vers 16, hy sê besnui dan die voorheid van jylle harte ek gaan nou terugkom na die besnui en verhart jylle nek nie verder nie, en vers 17 sê want die Heere jylle God is die God van die Goede en die Heer van die Heere sê hy en uh, hy sê die groote en almachtige die gedichte God, hy sê en nou is belangrijk hierdie wat die persoon nie aansien nie Hy sê, en geen geskenke ontvang nie. Jy weet, ons kan niks bijdraan nie. Ons kan niks, uh, met ons booging kan ons niks doen nie. En, en hy spreek het so aan en mega spreek hy dit aan. En ek lees daar af mega 5. Ek lees ek, hoe God hierdie goede aanspreek. Want hy sê, dit is die efforts wat ons insit in die omstandighere, en wanneer die moeilike dinge kom, ons efforts wat ons insit. En dan spreek hy dit aan in mega. En hy sê, en ek sal optree in mega 5 vers 3 ek sal optreden, maar hy het ons nou opgetreden, en hy sê nie, en hy laat wei in die sterkte van die Heere, in die majesteit van sy naam, en hy sal rustig woon, hy sê, want nou sal hy groot wees, tot aan die eindes van die aarde sê, hy sê, en hy sal in vers 4, en hy sal vrede wees, en dan, vooral die vers 8, 9 en 10, die huiskruid, my so kostbaar is, want hy weet, voor die kruis was ons in een onrustig staat gewees, een staat van onrust, en daai oudenke van die voor die, voor die kruis, lewe nog steeds in ons denken, bestaan het nog steeds, die staat van onris maar kyk dit wat sê God, wat het hy reeds gedoen, uh, hy sê jou hand sal boeie teest aan die svewe wees, die omstandig hy sê en al jou vijanden sal uitgeroe word en hy het die sê sien gedoen he al die vijanden is uitgeroe hy sê en in, in die dag spreek die heren sal ek jou perre uit jou midde uitroei En dan wil jou eie poging sal ek uitwis. Dit sal nie nodig veel wees om peren te probeer nie, of jou eie kracht te probeer nie. Hy sê, en jou strijdwaans is vernietig. Dier jou die sien, die is jou strijdwaans vernietig. Want ou, daar is nie een vijand nie. Die aanslag kom, maar daar is geen kracht aan nie. Dit is een type van amper een elisie wat na ons toekom. En hy sê in vers 10, ook sal ek uitrooi die stede van jou land en al jou vestings sal ek afbreek. Met andere woorde, al die goed wat ons opgebagen het in die ou testement en ons oud-denke, sê hy, het ek afgebreek, ek het klaaggemaak daarmee. Daar is geen rede, hoekom jy hoef te bekommer en te weergryp na die goed nie. Want ek het het vernietig. Hoekom sal God dan nou dit vernietig, as ons het dan nou nodig het in die nieuwe testament? Jy sien. So, en dan ehm, um, kom hier die ding na my toe, nou ek hier goed, die weet, van die besnijdnis, wat bedoel hy eindelijk daarby, en dan, wat hy praat in dit, in 30 vers 6, sê hy wie, en hy sê, en die Heere jou God, sal jou hart besnij, en die hart van jou nageslag, om die Heere jou God lief te hee, met jou jylle hart, met jou, en met jou jylle siel, jy sê, ons kan net God lief hee, as hy ons siel, ons denken besnij het, en Jan het het so gesê, laas jy weet, wat hy gepraat het van dat die woord verteer die oud-denke, die woord verteer die goed waaran ons nog vasthou aan, en dis wat die besnijding is in my, en wat hoe ek het sien Jan, is dat die besnijding beteken, wat God sê, hy besnij dit self, hy besnij self, en hy kan alleenlik besnij word die die woord, sê hy besnij hy, want dis hoe hy besnij in die Hewetestement, is hy vervang dit, en dan lees ek ook in, in Jacobus 1, hy weet, daar sê hy, hy sê 21, doen afstand van alle veilheid, en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid, sê hy, hy moedig ons aan, om die woord, die, die verterende woord, te ontvang, en sagmoedigheid te ontvang, die ingeplante woord, en dan, wat in staat is, om jylle siele te red, dit is in staat, om ons vrede te gee, niks anders nie, dit is sy woord, wat ons, die ingeplante woord, die geopenbaarde woord, en dan sê hy, kom ons dit op sy skoot, dit waar ons het ontvang, dit waar het geopenbaar word, dit is waar die ingeplante woord, sin krij in ons levens. Je weet, is op sy skoot in intimiteit. En dan, hy sê hy, en word daders van die woord in vers 22, en nie net woorders wat jy self bedrieg nie. Want jy sien, ons kan ons self bedrieg, die net die goede hoer, en nog steeds te glo dat ons die, die rest in ons gaan kry. Maar ons moet op sy skoot kom, in tyd spandeer, in intimiteit, en dit is waar die ingeplante woord begin sin kry, en dis waar die, die verplaasing doen van die, die oud-denke, van die ons en al die goed, wat ons nog glo, wat, ons glo nog steeds, daar is in die goed. Ek kan net sê, wauw, ja, dis ek kan sien, is iets, jylle gaan nou sien, wat is bezig om te gebeur, onthou nie die achtergrond, nee, die achtergrond is, die jaar van rus, en wat is rus, Rus is liefde, want die woord aga, pao, aga, die herder, pau is rus. Die herder wat my lei na rus. So as David sê die herder is my herder, dan sê die herder het my lief. Want liefde lei na rus toe. En as jy vir iemand sê ek het jou lief, lei om na rus toe. Lei haar na rus toe. Voorzien gee laat ons mekaar nie liefheer met die woorde en die tong nie, maar met die daten en waarheid, gee dit wat rust bring. Dan het ons lief. Dan het ons gekom by die daten en waarheid. En dit is wat God gedoen het in sy seun, toe hy sy seun gestuur het, hy het betaal dit wat nodig was, om my en jou in rust in te leid. Nou, die dilemma wat ons het is dit, ons het vlede week gekyk na die beskryf van die breers, wat ons in 4 vir ons sê, ons moet ons beuiver om in te gaan in die rust. Die, een van die Engelse vertaling sê, labor or work to enter into the rest. Nou, werk en rus klop nie met mekaar nie, twee stand nie mekaar. So, nou moet ons verstaan wat rus is. Ons het gesê, die woord werk, daar is eindelijk, is nie werk nie, is nie labor nie, dis die woord spodatsu. En dit beteken, moet nie uitstel nie, om in die rus in te gaan nie. Spoedig, speedy, spodatsu, dis waar die woord vanaan kom, speed. Right. So dit is nou een plek waar een spiek op jou nie gaan voorstaan. Hier kan jy die lepel neersit. Uh, Beuiver, moet nie uitstel om in die rust te gaan. Jy nou het jylle gehoor, hierdie kostbare goed wat hierdie drie predikers van ons gesê het vanmorgen. Ek kan amper stop en sê, dit was genoeg. Maar vir my is dit nooit genoeg nie, so ek sal hom aangaan. So blaisam my na Filippense toe. Ek wil vanmorgen ons moet een wekie in Filippense kykken. Ek probeer steeds die rus definieer. Kyk wat vir ons belangrik is, is uh, ons verstaan nou rus in een opzicht. Maar daar is facette van rus wat ons moet begryp. Want as ons rus sien, as dat ons nou passief en apathies gaan raak, dan het ons het gemis. As ons rus sien, as dat ons nou moet werk om te rus, dan het ons het ook gemis. So nou moet ons een pad vind tussen om nie apathies of passief te wees nie, want dit gaan ons nie help nie, en ook nie te werk in die zweet van ons aanskyn, om in die ris in te gaan nie. Maar om te vind wat eindelijk in Godse hart is, as hy sê, beuiver jylle om in te gaan in die ris in. Want mos, ons jaar is die jaar van ris, dis, die, dis wat ek wil amper sê, wat die Heere ons uitgeroep het. Nou, Paulus begin met die brief van die Philippense, en hy stel hulle geris oor sekere goed, hy sê daar oorstuk 1 by vers 6, hy sê, ek vertrou juist hierop, dat hy, wat die goeie werk in julle begin het, hy wat het aan die gang gesit het, hy sê, Jesus Christus is die author and the finisher, die begin en die einde, die leidsman en die volleinder, die een wat dit, ek wil nou sê, gestaard het, nee, die een wat het begin het, en wat het sal ons eindig, hy sê, ek het vertrouwe hierop, dat hy wat het begin het, dat hy dit sal voltooi, hy, hy is in staat om dit te voltooi, in ons levens, daar is nie twyfel oor, oor sy vermoe nie, daar is ook nie twyfel oor, dat hy oor wat sy wil is, en sy intentie is nie, sy intentie is goed, dit ek praat met een paar kies, vrydag, wat een lang pad kom in een huwelik, met een klomp drama, wat meeste van ons ken, in die huwelik, Hulle het al huwelik van 42 jaar as jy wil. En hulle het hierdie essentiele probleem met mekaar. Maar uiteindelik sien ek daar is een ding, en dit is, het so tussen die goedkom, daar is sekere goeders deur. En ek, ek sê vir hulle, ek sê persief julle, om julle huwelik, om jou situasie, om jou huwelik, om elke facet van ons levens, te bring in die lewe en oorvloed wat God bedoel het. vir God, die lewe van sy sien gekos. Vir my en vir jou kost het net verandering van ons gedachte. Godse deel is afgehandel. Godse sincer is. God het klaar gedoen. My deel is om veranderd te word, om toe te laat, dat God my gedachte verander. Om my te bekeer. My ander woorde, om nie meer te dink soos ek dink nie, maar om te dink soos wat God dink. Om toe te laat, dat God my gedachte verander. So ek sê vir hulle, dit is so eenvoudig om julle probleem van 42 jaar op te los. Is om net jou gedachte te vander. En die woord wat Paulus daarvoor gebruik, hy sê, is om my gemoed, my verstand in te span. Ek sê altyd, Joseph Prince sê, ons bring jou breins along when you come to church. Nou jy weet, baie van ons bring ons breins saam. Is baie moeilijk om sonder ons breins hierin te kom maar ek wil een stap verder gaan as Joseph Prins vanmorgen, ek sê jy het nodig om om in te span dit help nie dat jy moet om sit hier en om nie gebruik nie jy weet, uh, iemand in die, in die gemeente, een sê die vrou was swanger geweest en sy toe uh, babiekie gehad en toe sê sy maak sy hier die stelling, sy sê na swangerskap het sy net twee breincelle oor na haar man sig en sê ach gebruik hulle toch net so die belangrike ding is dat ons ons breincelle sal gebruik dis waar die, die beeld in kom. Nou, hier Paulus sê, hy sê, God het sy gedachte opgemaak, Godse wil is, Godse intentie is, en nou sê ek vir hierdie twee mense, ek, ek gebruik nou sommer hierdie beeld vir julle, hier eh, is nou twee mense in konflikt, of jy in jou omstandighede in konflikt. Ek sê, al wat moet gebeur, is om my gedachte in te span, en te sê, ek kies om anders te dink, Kom ons vat ons verhoudings. Kom ons vat die verhouding tussen my en Henda, dat ek dit voorbeeld maak van. My methodiek van hoe ek dinge doen, hoe ek dit vir haar sê, die Engels het een mooie woord daarvoor. Hulle noem dit, it sucks. So julle die Afrikaans. So julle, my methodiek, die manier waarop ek oorkom, laat baie dikwils veel te wense oor. Ek maak miskien een mooie vertooning vir julle hier, maar daar achter die, achter deur, by ons huis, waar julle nie sien nie, daar vaar ek nie so goed. Julle verstaan die hy beginsel, nie? Nou, hierdie paarkie met wie ek praat, het die selwe moeilijkheid. Maar ek vraag vir die vrou, ek sê van, ek sê, twyfel jy aan jou manse bedoeling? Jou manse intentie, kom ons begin eers, twyfel jy aan Godse bedoeling? Godse bedoeling is ons absoluut. Da is geen skadewee oor Godse bedoeling nie. Godse gedagtes is vrede nie, onheil nie, net een hoopvolle toekomst. Dit is Godse bedoeling. Nou, ek sê, as jy kan aanvaar, as hy dan net so kon aanvaar, dat my bedoeling moet daar goed is. As ek vies hoeveel keer ons in ons huis hier die gesprek gehad het, dan sê sy, maar jy is kwaad, ek sê, moet nie my kwaad maak nie. Door te sê, ek is kwaad, as ek nie kwaad is nie. He? dat sy sê, maar jy lyk kwaad hier <laughs> is een paar ouders wat identiseer jy mee, ok ek, wat ek eindig vir haar sê is kyk na my bedoeling twyfel jy oor my bedoeling, my methodiek laat veel te wens oor maar my bedoeling is reg so as ek my bedoeling kan verstaan, as ons in ons verhoudings met mekaar mekaar kan krediet geë vir ons bedoeling ek praat nou met die vrouwens want jylle weet hoe sikkel ons mans met die ding nie as jylle vrouwens net vir ons krediet kan geë vir ons bedoeling dan sy jylle dit moendlik vind om by ons methodiek voorbij te gaan ek, luister ek sê nie daarmee ons methode is recht nie ek sê nie daarmee dat ons manne niks aan die methode gaan doen nie dat ons nie gaan toelaat dat ons methode geskaal word nie dis nie wat ek sê nie maar ek sê, ons kan nie begin skaaf van die methode, as my bedoeling in twyfel getrek word nie, want dan het ons die gesprek gebreek. En net soos dit by God, as ek twyfel aan Godse bedoeling, as ek nog steeds vasse, ons het hier naweek weer met die situasie van een krisis in een zwangerskap. Waar is Anton en Rindi, hulle is nog met vakantie, Anton en Rindi sy verhaal, waar hulle onder een sonar le, in die sonar wees, hierdie babiekie, sy kop is vier centimeter groot, en die linkerbrein het glad nie ontwikkel nie. En die ontsteltenis in die skok, en Anton wat gaan staan, en iets het met hom gebeur, wat die aanloop gehad het, en ek gaan nou nog vir julle dit verduidelik, het die aandoop gehad per weke in die gemeente. En Anton wat voor die heren staan en sê, heren, maar ek hoor hoe staan ons op en hulle te getuienis, ek soek ook een getuienis. Waarom is dit dat ander mense kan getuig, van die grootsheid, en ek nie? Voor my is die theorie, ek soek ook een getuienis. En hierdie gestoei, in hierdie gestoei, en gestoe, lang aanloop in hierdie swangerskap, en foute wat gekom het, en teenstand wat gekom het, en op hierdie ochend, to die genieke loog, met haar sonar machine, vir hom sê, meneer swannepoel, daar is dit, dit is sigtbaar, dit is foto, en Anton eenvoudig sê armsvou en sê, dit is nie Godse plan, vir ons levens nie, ek vaar het nie, en so belachelik as wat dit klink, is nog iets wat ek vir die paarkie sê, ek sê vir ander belachelik na belangrik toe, baie keer sê ons manne vir ons vrouwens, man, maar wat jy nou doen, wat jy nou sê is belachelik, want ons beleef dit so, maar vir haar is dit belangrik, En as jy kan kies, as jy die besluit kan neem vermoore, om die belachelik vir haar belangrik te maak, dit wat jy as belachelik beskou het, sê jy nou jy met brein inspan, want jou brein sy automatisch disbelachelik. Maar as jy jou brein kan inspann en sê ek, ek kyk voorbij die uitspraak wat jy maak, en die grofheid of die ongelijkheid daarvan, en ek kyk na die bedoeling van jou hart, en ek gee jou krediet daarvoor, En ek, ek beskou dit wat ek as belachelik beskou het, verander ek. Ek neem die gedachte gevangen en ek beskou dit nou as belangrik. Wie wat het ek gedoen? Ek het daar hard gewen. Maar nou moet ek het weer sê, heeft julle het gehoor. Ek sê soos belachelik kan skakel na belangrik as ons dit een prioriteit kan maak, en sê, as, dit, as sy dit vir my sê, is dit vraag belangrijk genoeg, dat ek dit belangrijk kan maak. En as ek dit belangrijk, ach, want ek haar hard gewen, dat ek haar gelei na waters waar is is, dan is my uitspraak, dat ek haar lief het, het inhoud. Dan moet inhoud kom aan my uitspraak, dat ek jou lief het. Maar hoe het ek by dit als gekom? O, Anton en Rindy, raai, right, dankie. Het iets met Anton en Rindy gebeur, ek gebruik hierdie voorbeeld nou, wat nou gaan jullie die toepassing in die woord sien. Het iets met Anton en Rindy gebeur, en Anton steek vast, en Anton sê ek aanvaard het nie, en hy is een wetenskapelike, nie stupid nie. Hy sien wat hy sien, en hy sien wat sy sien. En sy is opgeleide dokter, hoogs opgeleide, sy praat nie nonsens nie, sy is nie onverantwoordelik nie en uiteindelik, toe Anton nie kopgeen nie, is al wat sy kan doen, professioneel, is om te sê, kom ons gaan dan nou vir nog een opinie, en het vat hulle vier ure, om by die volgende specialist te kom, en die sonar is normaal, en Anton kom staan, hy kon nou nog daar, in Driesse saal, kom staan Anton met die bonnelkie mens, voor die gemeente, en hy sê, my getuiging Dis die alkeer van ons deel. Paulus gaan aan, Paulus is bezig om, om die Filippense te onderrug, ek wil oor Filippense 2 praat, maar ek word dit net gaan hal ergens. Hy sê in vers 9 van hoofdek 1, hy sê, ek bid dat jylle liefde, dat jylle rus, nog meer en meer oorvloedig mag word, in die kennis en alle ervaring. So is twee goed. Hy sê, rus, liefde, word meer met twee goed, met kennis en ervaring. Ondou die twee goed, nee, kennis, as ek nie kennis het van Godse wil nie, as ek nie in sig het in Godse bedoeling nie, dan is ek op die grond afgesnui, bestef julle, wat er slag het die duivel geslaan, toe hy Godsteens geïnfiltreer het met die, die leun dat alles wat gebeur Godse wil is. En dat alle tragedie en siekte en die ellende is iets waarmee God aan een oorplan sou gehad het. Daarmee het hy by die mens, by die gelovige, een persepsie geskep om te sê, ek kan God nie vertrouw nie. Nie, in elk geval vir goed nie. Eendag is al een groter prankie wees, want God weet ons nou beter. Maar hierso, op hierdie aarde, gaan ek nie in die dooringsvastgrijp soos toosjes gesê het nie. Hy sê, ek gaan nie my hande na jy besluit uitsteek nie, en daarom kon die mens nie in ris kom nie. Want geen mens kan in ris kom, as die waters waar ris is, waar jy in God ons lei, die dood van my kind is nie, vernietiging van my gezondheid is nie, of die ten gronde gaan van my financiële bestaan is nie. Ek noem dit nie waters van ris nie. Waters van ris, is om op Godse skoont te sê, al is die aanslaat te my. Wat is waar is, om die aansla af te weer, om die aanslaat te verhoed, door die naam wat bo elke naam is. So ek het twee goed nodig, ek kennis nodig, en ek het ervaring nodig, hou ondou nie die woorde ervaring, ek het nou nou iets meer van hom sê. En dan gaan ek nou weer een gestik oorslaan, en dan gaan Paulus aan hy sê, by vers 19, Hy sê, want ek weet dat jylle dier gebed en die ondersteuning van die geest van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reik halsende verwachting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrijmoedigheid soos altyd ook nou groot gemaakt sal word in my lichaam, of het is dier die dood of dier die leven, maak jy saakie. Paulus sê, ek het hierdie reik halsende verlange dat Christus dier my leven groot gemaakt sal word. En wat Paulus eindelijk hiervan praat, as jylle nou die, die skrif mooi gaan lees, as jy sien, dit gaan eindelijk nie oor hom nie, dit gaan oor die resultaat van sy leven in die ouwens wat hy bedien. Dit is eindelijk die resultaat van sy bediening in die Filippense. Dit is hoe hy, hoe sy verwachting is, dat hy die resultaat groot maak. En ek gaan dit ook nou verduidelik, jy sal sien, dit gaan ook nou uitkomt. En nou wil ek nog 1 vers gebruik en kom ons lees van vers 27 af hoofdstuk 1. Hy sê alleenlik, gedra jylle waardig die die goeie nie die evangelie van Christus, so dat ek kom en jylle sien, dan wel of ek afwezig is, ek van jylle omstandighede kan hoor, dat jylle in 1 gees vaststaan, in 1 van siel saamstrijf vir die geloof van die evangelie, en dat jylle in geen opzicht, jylle in geen opzicht laat afskrik dier die teenstanders nie. Dit is vir hulle wel, Een bewys van verderf, maar vir julle van redding Omdat dit aan julle Terwille van Christus genadiglik is Om nie alleen in om te glo nie Maar ook vir om te lei Terwyl julle die selle strijd het As wat julle in my gesien het En nou van my hoor Nou, laat net gauw Dat die pa goed verduidelik Hy sê, my begeerte Hy sê, om nie beskaam te word nie. Hy sê, my reik halsende verlang Om nie beskaam te word nie so wees, as jylle die deurbraak kry wat ek gekry het. As jy die heerlikheid van lewe, die lewe en oorvloed kan omhels, die rus kan omhels, soos wat ek het omhels het. Maar nou, dink nou mooi, as Paulus rus verstaan het, hy sê ek het meer oorvloedig gearbei as jylle almal. Arbeid is werk. So as hy rus het om laat arbei. Maar wat is hier die arbeid? Dit was nie, ek moet opstaan, ek moet die werker stel, ek moet ook gaan werk nie. Dit was iets wat binnenom is, dit is die fontein. Dit is water waarvan jy gepraat het, om water te gee. Die fontein in hom is geactiveer. En omdat die fontein geactiveer is, is dit nie vir hom moeite. Sy arbeid is nie moeite nie, sy arbeid is lewe. Dit is sy lewe. Hy ken iets anders nie. Hy sê, wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. Bedoelende nie dat iemand om gaan kry, of hy onder die vloek gaan kom, of God van kwaad wees nie. As hy sê, wee my, as ek die evangelie verkondig nie. Hy sê, dit, ek sal doodgaan, ek kan nie, ek kan nie so opreid nie. Hy sê, ek moet die evangelie verkondig. Dis in my, die stroom is aan die vloei. Wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie so jylle verstaan wat met Paulus gebeur. Right, nou kom Paulus, en Paulus sê, ons is deel hiervan, hy sê, as ons dit gesnap het, hy sê, dan gaan hy nie beskaamd staan nie, dan gaan sy bediening nie te vergeefs wees nie, en nou maak hy hier die stelling, hy sê, hy sê, of ek daar is, of ek nie daar is nie, dink piekie mooi daar wat het Godseens met ons gedoen? Godseens het ons geleer, om een gesig op te sit zondagochtend, om een gesig op te sit vir die dominee. Maar as die dominee sy rug draai, dan is ons een ander gezicht. Paulus kreef vir die dienstnechte, hy sê, as jylle aan jylle eie heren onderdanig is, moet dit nie doen met oe dienst soos die mense behaars nie. Luister, moet nie laat ons hierdie goed in met oe dienst wees nie. Laat ons wees wie ons is te alle tijde. Of ek aanwezig is, of alwezig is, sê Paulus. Dat jylle saamstaan, saamstrijf vir die geloof. En hy sê, my begeerte is, dat jylle, jylle nie sal het afskrik dier die teenstanders nie, want teenstanders gaan dat wees. Hy sê, maar, dat die teenstanderse anval, vir hylle, een getuienis van verderf sal wees. Hierdie is een groot zaak nie. Hy sê, my ander woorde, die ou wat het waag, of die overheid, die machte, die boosgegeest en die licht, die vijand wat het waag, om tegen jou te kom, sal beskaamd staan, dis wat Paulus' verwachting is, sal beskaamd staan, omdat hy definitief kous oor die kop gaan kry, omdat hy definitief dit nie gaan maak nie. Die, wat het die Heere gesê, hy sê, op een pad sal jou vijand na jou toekom en nie aanval, maar op 7 paie sal hy vlug. Hy sê, hy sal beskaamd staan, want hy sal op soveel paie sal hy wegvlug. Dit is ons deel, dit is die resultaat van rus. Nou goed, die laaste een wat ek hier wil uithaal is, Hy sê, om dat vers 29, om dat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegees, om nie alleen in om te glo nie, maar ook vir om te lei. Nou luister, dit is precies hoe ons dit vertaal het, en dit is precies hoe ons dit verkeerd gesien het. Die woord lei, daar is een Griekse combinatie van woorde, wat sê paskou, pantou, pentou. Nou dit is nie belangrijk om dit te onthou nie, onthou nie, dit beteken experience, ervaring, Ek het gesê, gaan terugkom na ervaring toe. Dis nie om te leie nie, dis om te ervaar. So wat wil ek daarmee sê? Wat probeer Paulus hiermee van ons sê? Hy sê, die goeie nies van God, die goeie nies van die evangelie, al Godse beloftes, Godse gedagtes van vrede nie onheil nie, om ons hoopvolle toekomst te gee. Sy belofte om in sy rust te lewe, soos een stroom, soos een rivier, een stroom wat voorbij stroom en ek en jy staan op die wal, en ons kyk na hierdie water, dis die waters waar dis is, ek gebruik nou dit as een voorbeeld, nou kan ek hierdie waters, kan ek, bekyk, ek kan alles van die waters leer, ek kan die temperatuur meet, ek kan een monster vat, en kyk wat is alles in die water, ek kan op die Google-satelliet ingaan, en ek kan kyk waar in gaan die water ek kan kyk waar kan die water vandaan, ek kan alles van die water weet, maar ek sta nog steeds op die wal. En nou sê Paulus, hy sê, terwille van Christus, is dit in genade vir julle gegee, dat julle nie langer toeskouwer sal wees, van die water nie, maar dat julle sal inspring in die water. Want om in die stroom te wees, is om die ondervinding te hee. Ek kan al die kene sê, En ek het dit nodig. Verstaan jy, ek moet weet, hier is nie een bedriegelike stroom nie. Isaiah sê, is die woord dan vir my een bedriegelike stroom? As ek dit woord verkeerd verstaan, dan word die woord een bedriegelike stroom. Maar nou, nou het ons by die plek in Jeremia gekom waar Jeremia uitgeroep het, hy sê, toe die woorde gevond is, het ek hulle opgeeet, want die woord was een vreugde, een vrolijkheid van my hart. Die woord was nie een bedriegelike stroom vir my nie. En daarom, omdat ek veiligheid het, kan ek in die stroom begewe, die segel, wat in hierdie, hierdie stroom loop al dieper, dieper, ek hou, die mooiste van die ding wat jy gesê het vanmorgen, Christine, die rivier te diep, ons aardse droogtes kan om nie, droog maak nie, ek kan in die rivier gaan spring, en nou sien ek, nou word ek meegesleer wat is er is, ons lomp kanaalapen, jy so, jylle weet ons nie waarvan praat, as ek praat van kanaal kanaalap, nee, ons kanaalapen hier in Falhats, wie van ons het nog nie in die kanaal geswem nie, as jy nie in die kanaal geswem het nie, weet jy, is dat probleem, So ek dink, voordat hierdie somer verby is, moet ons een dag maak as gemeente. En ons moet seker maak, dat elkeen in hierdie gemeente een propperse kanaal haap word. Dat allemaal van ons die kanaal gaan sweem. As jy die kanaal nog nie gesweem het nie, jy iets gemis. Alright, kan ons dit doen? Wie is die komitee wat dit reel? Is daar iemand wat volonteer? Wie? Die peilvlak... ok, dit is gereel, die peilvlakbende gaan dit reel, asjeblief peilvlakbende neem kennis waar is jy kappie? ek maak jou die sameroeper, neem kennis die peilvlakbende gaan dit reel ons as gemeente gaan die kanaal swem, wat wil ek daarmee sê, want as jy in die kanaal is, dan sien jy wat is dit om te rus want jy lyk soos een champion, jy lyk soos een fietsreier moet een sterk wind achter jou jy rui man, jy vlieg teen 30, 35 40 kilometer per uur So, kiek so om jou. Huh? Dis rus. Dis rus. En om in die stroom te wees, maar luister, as ons in die stroom is, gaan daar stroomversnellings wees. Daar gaan rotse wees. Daar gaan kuile wees. Daar gaan verskillende goeders wees wat op ons pad kom. Recht? Maar as ek in die rus is, as ek in die stroom is, van die water my voorbij. Ons gesien toe ons die oranje revie gaan roeie daar, aan die kant in die, in die richtersveld, dat as jy net in die stroom bly, jy dink, dis rof, die waterkoek, dit val af, maar wie, as jy in die stroom bly, is jou koers. Dis asof die stroom die vermoe het om jou te vat. Jy sien die gebruis in die geraas en die rotse wat voorbij maar jy is nie stroom. En dis wat hy sê, die woord lei het niks te doen met leiding nie, dit het alles te doen met die ondervinding van die leven in oorvloed. Maar alle woorden is, as jy kiest om die lewe en oorvloed te lewe. Die lewe van die lewe en oorvloed, die ervaring daarvan, kan jy inskryf in die woordkie leie in. Nou krij jy nie wat betekenis nie. Soos jy nou Nieuwe Testamenties lei lees, dan sien jy wat, wat beteken lei in die Nieuwe Testament. Goed, jy al by my. Nou kom ons by oorstuk 2, so waar we oor ons wil praat. Goed. Nou kom Paulus en hy sê, as daar, Aties sê hy in, in die Grieks, hy sê, as daar, hy sê, as daar enige troost in Christus is, as daar enige vertroost van die liefde is, as daar enige gemeenskap van die geest is, as daar enige enige teedruid en ontferming is, hy sê, as hierdie goeders in moendlikheid is, as Godse rus in moendlikheid is, hy sê, maak dan, maak dan my blijdskap vol, maar nou sê, hy sê, as daar enige troost is, die woord paraklitos nie, wat is paraklitos? Die woord para, klitos, para, is naby. Klitos kom van kaleio af. Kaleio beteken so nabai dat ek jou op jou voornaam ken. Dit beteken dat ek met die skepper van die heel al op voornaam vlak kan verkeer. Dit is vertrooster. Hy sê, as ek weggaan, stier ek vir julle die trooster. Hy is Godse verteenwoordiger. Hy is God in jou. En hy sê, ek het jou by jou naam geken, Jesmijn. Voor die nog in die moederskoot gevorm is, het ek jou geken, het jou geheilig, jou profeet vir die nazies gemaakt. Nou moet jylle my dis kans geef. Nou moet jylle my kans geef. Excuse. As jylle al ooit in jylle levens iets so mooi gesien het, soos die, En dis die woord dat oor hierdie klein mea uitgeroep is, ek het jou by jou naam geken voor jy in die moederskoot gevorm is, en ek het jou geheilig, en ek het jou profeet vir die nasies gemaakt. Ja, sy nie prachtig nie. Sy nie kostbaar. Ok, nou sê Paulus dit. Hy sê, as daar dan enige troos is, as die Heere vir my, vir haar, vir elkien, op voornaam geken het, en ons kan op voornaam vlak met God wees. Hy sê, as daar enige vertroosting is, die vertroosting is weer die woord para, maar nou sit hy aan een woord achter wat sê, hierdie kostbare verhaal wat ons man tot man met mekaar kan deel, as daar enige vertroesting is, hy sê, as daar enige, innige ontferming is, innige die woord wat hy gebruik is, die Grieks woord splangnon, splangnologie praat van die ingewande, hy sê, jou binneste sal in beroering kom maar al die liefde en al die goed dat ek aan jou bewys, as ek hierdie klein dochterke my hand te het, kom my binneste in beroering oor al die goed, en al die guns wat God aan ons bewys, ja, en jylle verstaan, hy sê, as dit dan daar is, hy sê, verstaan jylle wat is rus? Rus is om in gesprek met God te wees, voornaamvlak. Rus is om God sy stem te oor, het sê, ek was daar. Voor jy in die moederskoot gevorm is, dit jy geken, jy geheilig. Jy profeet vir die nazies gemaakt. Rus, is om te ervaar hoe jou binnenste in beweging kom, en beroering kom oor al die goed, wat God in jou bewys. En hy sê, Paulus, maak dan my blijdskap volkome. Die woord pleer hoe hy sê, vul dan my blijdskap op. Hy sê, lei my dan na waar ris is. Besef jy, as ek en jy nie ris is, ek weet jy hoe ding sê vanmorgen. Ons sê, God is in sy ris. Hy is in sy ris. Ten opzichte wat hy gedoen het in sy sien, is hy in sy rus. Maar besef jy, in opsigte van my en jou rus is hy nie in sy rus nie. Hy sê sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Besien jy solank as wat daar nie geloof by my is nie. Solank daar nie by my is nie, solank as wat ek rondvladder en rondploeter met die pere. Wat sê Jesaja 30? En jy van die pere praat vir môre, sê 30 sê: "In terugkeer en rus lê julle, in, in stilbes en bestaan julle krag." Jyre sê, stilwees in rus is jou huil. Hy sê, ek verstaan jy dit nie. Hy sê, maar wat sê jylle? Maar jylle wou nie. Maar jylle het gesê, op perre sal ons vlieg. <laughs> ons eie pogings. Hy sê, as ek by my eie poging voorby kan kom, om in Godse rus te gaan, dan gee ek vir God rus. Dan lyk Godse behoefte dat ek in sy rus is, lyk God na waters waar rus is. Kan ek het sê? Het ek die reg om so ding te sê vanmorgen, dat God sê, met jaloersheid begeer ek. God sê, met ongeduld wacht ek om jou genadig te wees. So besef jy, as ek in Godse genade staan, as ek die leven in oorvloed leef, as ek in die stroom van Godse ris is, dan is God nie meer ongeduldig nie. Dan is die geest nie meer jaloers in sy verwachting. Nie. Right. Besef jy, as ons praat van ek het God lief, dat dier in sy rus in te gaan, ek vir God rus gee. Die siel wat sien word verzaag, die een wat water gee, hy ontvang die water. Goed, hy sê, maak dan, nou die woordkie maak, maak dan my blijdskap volkome, die woordkie sê pleero, hy sê, maak dit vol, maak dit vol, maak my blijdskap volkome, dier eens te wees, en die selle liefde te hee, een van siel, een van sin. Nou, die eensgesind, is weer een Griekse woord, ach, ek wil nie met julle moet, Grieks op opsal vermoorde nie, maar die woord vrouw nie, dit beteken, um, om my denke in te span, want nou, ek het na, net nou gesê, oor kennis en ervaring, ek het nodig, om my denke in te span, om veranderd te word, in my denke, om my denke, laat ons, ons om in te gaan in die gang rust, waarvan praat hy, sê, om my denke in te span, hy sê, dier eensgesin te wees, eensgesin beteken, span jou denken in, nou luister mooi, wat beteken eensgesin? Eensgesin beteken, dit gaan, ek begin dink soos wat God dink, nou luister mooi, wat dink God? God dink, ek het jou lief, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, maar terwijl God dit dink, sê hy, Tom, ek het jou by die naam geroep, jy is myne, en Johan, en Annikie, Elk een van ons. Jy is myne. Ek het jou by die naam geroep. My ander woorde, God is baie groter as net ek. God is absoluut daar vir my. Maar God is groter as ek, so lief het God vir wie gehad? Vir my gehad, ja. Maar, toe hy vir my lief gehad, het die wereld lief gehad, so het allemaal lief gehad. En nou kom Paulus en hy sê, as ons iets van Godse gedachte optel, iets daarvan optel, as ons iets van Godse rust verstaan, dan kom ons achter, dit gaan oor meer as ek. <laughs> En hy sê, so, in plaas dat ek sê, ek het my siening, ek het my kerk, ek het my, ek het my, hoor jy. Sê ek, jy het een gedachte van ons allemaal, en skielik verander dit. Skielik is my gesintheid, hy ander gesintheid. Hy sê, en dan word ons een van siel, een van sin. Wie wat, Frans ververtal het, maar hy sê, ons word sielsgenote. Dit beteken, as ons kom ons dink nou weer gemeente, kom ons vat net ons as gemeente veroomlik, want dit is met wie Paulus praat, hy praat van een specifieke gemeente, hy sê om een van siel, een van sin te word, om een geest te sielsgenote te wees, ek wil vir jou vraag, is jy deel van hierdie familie, van sielsgenote, om die te dink, die selle opinie oor die regoeders te heen, want dis wat oor het gaan, want daar is net een opinie wat tel en dis godsin, en nou verduidelik hy dit, hy sê, moet nie iets doen uit selfsig of uit die nie, maar een nederigheid moet die, een, die ander oor ag as omself jylle moet nie elke in sy eebelang omsien nie, maar elke die belangen van ander, want hierdie gezindheid moet in jylle wees, wat in Christus was, hy sê, as ons verstaan wat die breer prentje is dan besef ons skielik maar ek hoef nie alleen in die stroom te wees nie, ek kan die ander ons nooit, sy kom saam in die stroom in maar jylle levensbeskouwing gaan nie meer oor een vergelijking of, ja, ek wil sê vergelijking nie, want kyk wat het ons gedoen onthou, in die godsdienst onderrig waar ons groot geword het, het ons onszelf vergelijk, ek het meer werke gedoen as jy, ek het minder gevloek as jy ek het meer goeie dinge gedoen as jy, ek het meer gegeef vir die kerk as jy, vertaan jy, en daarmee het ek my gediere gemeet, en wie wat was het die makkelijkse ding, is as die andere ouders baie swak doen, hoef ek min te doen om goed te vergelijk is dit nie so nie? So as ek aanhouds kan een bykie afstoot, dan is my bykie wat ek doen, lyk net soveel beter. Maar beseef jy nou, dat die breer prentjie krij, is daar geen vergelijking, geen inhoud meer daarvan nie. En sien ek niemand meer na die vlees nie. Sien ek nie myself nie, ek sien niemand om my, na hulle bijdra, of prestatie nie. Engels woord performance, is my mooier woord nee. Hulle performance nie, daar is nie meer performance betrok in mense. Skiele kyk ons mekaar met een nieuwe oog. Hy sê, daarom, as ek allemaal sien, soos ek myself sien, dan is daar tyd in my lewe vir jou. Tyd vir die volgenau. Nou. As elke nie bezig om sy eie ding te doen nie. Maar dan raak ons betrokken by mekaar. Want nou gaan Paulus self, hy sê, want hierdie gesintheid, hierdie denke, moet in julle wees wat in Christus pas. Nou, om ons verstaan het, waar kom Jesus' denke vandaan? hy sê, dit in die boekrol van my geskryf, die boekrol is geskryf, a duizend jaar, het David het geskryf, a duizend jaar voor voordat Jesus gebore is, toe het Jesus al, het hierdie ding al begin, nee, het voordat, spreek aacht sê, hy skryf daar, hoe dat God die wereld en alles gemaakt het, en hy sê, hoe dat liefde, die weisheid, hy noem weisheid, Jesus het geword die weisheid en die kracht van God vir ons, nie, Jesus is ook die weisheid, en nou beskryf hy Jesus die sien as die weisheid, hy sê, hoe dat hy gespeel het op die wereld rond, hy sê, dat hy, hy dit alles gemaakt het, is het as God sy sien, saam met hom, saam met sy pa, gehuppel het en gespeel het op die wereld rond, en wat hy, hy sê hy, en die verlistiging was met die mensenkinders, Daar het begin, daar het begin om, om sy gedagtes in te span, om sy gedagtes in orde te kry, vir God sy grootse droom van sy lewe, wat was hy droom? Hy sê, hierdie gesintheid moet in julle wees, wat in hom was. Hy sê, van daai tyd af, het hy omself voorbereid vir een ding, ek het gekom om my wil te doen oor God. Wat was God sy wil? God het die groter peentje gesê. En daarom sê hy, hy wat het geen roep geacht het, om aan God gelijk te wees nie. Hy wat niks sou van homself toe wat nie syne is nie. Door te sê, ek is aan God gelijk nie. het gesê, ek en die vader is een, dit is wat hy gesê, daarom wil hom doodmaak. Geen roof geacht het om God gelijk te wees nie. Hy sê, maat homself ontledig. Die woord ontledig beteken om, om letterlik homself uit te stort, om uit te gooi, leeg te maak, to empty homself hy het homself ontledig door die gestalte van die dienstknecht aan te neem, die oorspronkelijk sê die gestalte van die slaaf, van die slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word, en toe dit nie genoeg is nie, toe sê hy, het hy nog gehoorzaam geword aan die dood. Ja, gedaante vind as die mens, homself verneder door gehoorzaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Dit is wat hy gedoen het, dit is wat het omgekost het, wat kost het my en jou? net een verandering van gedachte. Jy sien, om saam met om te lei, dit was leiding, met al lang ei. Maar sien, as ek en jy saam met om lei, beteken dit, ons verander net ons gedachte. Ons akkomodeer net hierdie grootse gedachte, vir oomlik, en ons maak het vast in ons eie gemoed, ons omhels dit. Hy sê, om saam met om te lei, is so om sy gedachte op te neem. Hy sê, tot die dood van die kruis, hy sê, daarom het God om een naam gegeen, wat by elke naam is so dat in die naam van Jezus sal buig, elk knie van wat in die hemel is, ons worfelsstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen die overhede, die machte, die bose geest nie lig. Voor die naam sal elke knie buig, die overhede, die machte, die bose geest nie lig. En alles wat op die aarde is, wie is op die aarde? Die mens. Die mens wat nie verstaan nie, die mens wat kies, so wat Paulus aanvankelijk gekies het, om een vijand te maak van die wat Jezus volg. Eh? Om een vijand te wees van waarheid, Die wat in die hemel is, die wat op die aarde is, en die wat onder die aarde is, nou wie is onder die aarde? Eneslum, ek kan en dink as jy ouders al begrawe is. So dit sal die, in die Afrika hier goed pas, die, die geeste van die afgestorven kan ook nie een effect heen nie. Hm? So daar is die tokolossies omhoog op sy plek. So, Julle verstaan, hy sê, voordat in hierdie naam moet elke knie buig van wat boon die hemel is op die aarde is en onder op die aarde is. Hy sê, en elke tong sou belei dat Jezus Christus, die kiros, die opperste heren is. Die finale gesag is. Je saai het gesê die Heerskap, is op sy skuwers. Hy dra die grootste rang, die pups. Die man wat nie mag was, hy die meeste pups. Die kastele sit so op sy skuwer. Hy is die generaal van alle generaals. Die hoogste gesag, voor hom moet elke knie buig. Sy naam moet elke tong belei. Nou besef jy, hy ek in die stroom jy het nou ingespring in die rivieren, hier sê ek in die stroom, hier gaan ek, hier kom hier rotse, hier kom hier versnellings, hier kom hier opdrifsels, hier kom hier haie, <laughs> en die' prannes, en al hy goeders, hier kom hier die goeders aan. En wat sê die skrif? Hy sê, hy het ons, hy het hom die naam gegeen, maar dan sê hy, ek het jylle nie as weese achtergelaten nie. En daai dag sê hy, alles wat jylle in my naam vraal, Alles wat jylle opeis in my naam, is jylle sin. Hy wat, hy sê, met die hart glo ons tot gerechtigheid, met die mond belei ons tot redding. Hy sê, dit wat reeds gebonden is in die hemel, anker ons, dier dit te belei, met ons mond. Die naam wat by elke naam is. Maar ek wil hier met sien, waar kom ons vandaan? Wat het gemaakt, dat hy die naam by elke naam gekry het? dat in sy naam, want ondou nou word wat sê die skrif, die skrif sê al val daar duizend aan jou sy en tienduizend aan jou rechter 91, na jou toe sal het nie aankom nie, maar net met jou oog sê dat ons kou nie vernietig van die godloose sien hy sê, omdat hy my lief het, sê, God sal ek om red omdat hy my naam ken wat beteken, kennis en ervaring luister mooi, ek kan hierdie revier sy water ontleet, ek kan sy temperatuur meet, te kan alles van hom weet dis kennis maak meer nodig kennis Ek het nodig om in die rivier te wees. Ek het nodig om sta om die stroom te gaan. Dan kom die ervaring. Sê die kennis, die kennis gee my die vrymoedigheid om te sê, dis veilig in die rivier. Maar al weet ek dis veilig in die rivier, gaan die van die ervaring geen. Jy sien wat met Anton gebeur het, Anton het kennis gehad verlang van die water. Hy kennis gehad, maar nie ervaring neem, sê daar nie. En wat het hy eindelijk gesê? Wat is hy uitroef voor die heren? Heb hy gesê, heren, ek het meer as nodig. Ek het een getuienis nodig, maar ek sal, getuienis leeg aan, ek kan die ervaring. <laughs> Je kan geen getuienis hee, sonder ervaring nie. Het jylle met my? Dit is no Adventure Inside the Comfort Zone. Ek moet uit die comfort zone uitkomen, ek moet uit my gemak zone uitkomen, stap om die opwinding en die opgevondenheid te klei. Dis wat met Anton gebeur het. En toe Anton in die reviespring, dis wat hem gebeur het, die staan hy voor een genekoloog wat hy uitspraak maak en waarvan die um, sonar machine sê, daar is hy, daar is foto. En wat gebeur in hom? Daie oploop het gemaakt, en die naam wat by elke naam was, paraat was in sy mond. Sien Peter skryf vir ons, hy sê, Heilig die Heere God in julle harte, en wees altyd gereed, paraat, hy toj ons, bereid, om verantwoording te doen van elkeen wat hang julle rekenskap is daar kom hier rekenskap, hy sien, ek wil iets sê vanmorgen, dit helpt nie om te begin soek vir rekenskap, dit, dit gaan nie help om te sê, ek moet nou in die revie spring, as die moeilikheid op jou is nie, dit is enige tyd goed om in die revie te spring, maar die moeilikheid gaat jou onderkry, gaan jou nie hel toevat nie, maar gaan jou onderkry, gaan jou laat zweet in die vlees, hy sien, wat sê die skrif, die skrif sê, soek die Heere terwijl hy tervinde is, roep om aan terwijl hy nabij is, wat sê hy daarmee vir ons, hy sê daar is een tyd om in die ris van God in te gaan, hy sê, bepaalde dag namelijk vandag, om in Godse ris in te gaan daar is tyd om in die ris in te gaan en nou is ek stroom af, want die ris is daar en dan as die versnelling kom, is ek in die stroom dan as die rots kom, is ek in die stroom <laughs> dan as die opdrifsels in die teenstanders kom, is ek in die stroom, dan is ek praat, dan sê ek praat wees altyd paraat die mag mannen verstaan wat ek bedoel jy sê Bereid, die woord bereid in, in 1 Petrus 3, is die wakkie paraat, die toios, die slagreed, sien, ek kan nie sê, wow, wacht, laat ek net die skrif gaan nagaan, as die vijand kom nie, as die, die wat in die jimmel is, of op aarde is, of onder die aarde is, as die overhede in die machte, as die teenstander kom, dan kan ek hiervan sê, hou biekie vast, geef biekie tyd nie, jy weet, dis amper soos hierdie, ek sien, die, die, die hopmanskap, ek kan nie ondou die by die ouse naam is nie, maar die, wat saam met die radanskwaan meisje, die, Radanskwa meiski, die uh, dinges gewen het, die Hoppenskap. gewen het, hierdie oud dien ten 217 kilometer een uur. 217 kilometer een uur. Karelse oud moet uit die pad van die bal uitkomen, hy is jou doodgelat. Nou as die tegenstander net kan sê, as hy om gedien het en hy so half wat oor die net sê, stop het oomlik, ek lees my recht kry om hierdie bal te slaan. Denk jy gaan werk? Hy bal wacht nie, hy kom. Daarom is die aanslag teen jou kom. Kom hy per ty keer teen 217 km per uur. Dan kan jy nie sê wacht, dan kan jy skrif gaan soek nie. Wait, let me phone a friend nie. En is al nie eerst tyd om te sê, om in jou cell in te tik en sê, bid saam met my nie. Dan moet het daar wees. Die naam boel, elke naam. Om in Godse rust te wees, beteken... Elke oomlik van elke dag is die naam paraat. Disrus. Disrus. Geen onheil sal na by jou tent kom nie. Hoe kom nie? Ek is in rus. As ek in rus is, is ek paraat met die naam. Dan het die naam, wat by elke naam is, sy plek in my leven ingeneem. Is ek onderworpe aan die naam, wat by elke naam is. Daar is nog een woord wat ek moest gekyk het, want nou is die tyd om. Ek gaan daar stop vandag. Ek gaan daar stop, want die ander is nog die hele boodkap. Ek sal die volgende zondag omvat. Volgende zondag gaan ons aan met die ding, maar kom ons kyk net. Ek wil ons vanmorgen net saamvat, wat beteken dit. Om in die rust te wees, beteken, ek het nou kennis. Ons het nou lang spandeer, om kennis te weer van Godse intentie. Van die suiverheid van die water, En nou is het vir my om te sê, Heere, ek spring in die water in. Anders bly ek een Dis wat Paulus gesê het, hy sê, hy het dier sy genade bepaal, dat ons nie net toeskouwer sal wees nie, maar dat ons ondervinding sal hee. Dat ons van toeskouwer afgaan na deelnemer toe. En as ek jou kan uitnooi hierdie jaar, ons is gemeente En die ding wat ons as gemeente wil doen, ons wil nie as gemeente jou toemaak met een program wat jy nie kan lewe nie. Want jy het tyd vir jouself nodig, jy het tyd vir jouself nodig, jy tyd vir jouself nodig, en om jy nog werk ook. Maar wie wat, die biekie goed wat ons doen, het ons nodig om saam te doen. En ek wil julle nooi om jouself te gee daarvoor. Ek skrit daar nie die pamflekkie, die uitnodiging bly koop in op die kampe, as daar nou plek is om water te gee, om te seen en geseen te wortse kampen, ons kan getuig daarvan, hoe kom hy ons an, hoe kom hy ons al amper meer as 25 jaar aan, met die kampen, hoe Omdat om daar seen is, is. Die seen wat ons krijg is so groot, ons kan nie anders nie. Die getuigings van seen, die reactie in ander mensese levens, is jou geleentheid om in te koop die kampen. Je sien, je kan buiten op die wal staan en sê, mm, ons doen kampen, Ons gemeente doen kampen. Of jy kan inspring en in seks deel daarvan. Jy kan deel wees van die eredienst. Jy kan sê, ons doen dit in die moorde. Of jy kan inspring en in deel wees. In elke facet van jou leven kan jy inspring en in deel wees. Dan word jy deel. As jy nie meer het toeskou hoor nie, dan is jy een deelnemer. En wanneer jy deelneem, verander jou gesintheid. Dan begin jy aan ander dink. Hele achterkom, as ons rugby kyk, dan is daar 15 of 30 ouds wat speel, drie vreselike dom scheidsrechters. En miljoene mense wat kyk, wat beter weet as die spelers, en as die scheidsrechters, waarvan ek een is. Bepi -be sê, die help niks, ek staan buiten ondervinding. Ek het om denig om ondervinding te kry. En jy sien, ek kan oor die geestelike dinge, kan ek het ook doen. Ek kan geestelik, kan ek op die wal staan en die water is getoets. En ek kan vir allemaal van die water vertel. Maar as ek in water is nie, het ek geen ondervinding nie. En ek sal ook geen getuie sê nie. Hierdie skrif eindig. Ek sal net dit vir julle gee, maar ek sal volgende week daarna kyk. Maar eindig moet hierdie ding, hy sê, hy sê dat julle kan skyn soos lichte in hierdie wereld. Jou getuien het, sal soos die licht wees, het skyn in die wereld. Maar volgende week gaan ons daar weg. Ek sê in julle, klim in die stroom. Laat hierdie jaar toe, laat Godse stroom jou vat. En verloor beheer. Want rust is om beheer te verloor. Asolang jy self in beheer is, is jy nie in rust nie. Maar wanneer jy in sy stroom is, en jy besef, in hierdie stroom het ek nie beheer nie, dan is jy in rust. Preist die jare vader, ek dankie, dankie vir die wonder van hierdie ochend, vir die woord, vir die gins, vir die stroom van die genieting. Dankie vir die vorig, dat jy ons nooi om in te klim, om deel te wees, om die ondervinding te hee, om 2015 een jaar te laat wees van getuienis. Julle sal my getuies wees. Dat ons hierdie jaar, elk een van ons een getuienis sal hee omdat ons in die stroom was op tijd en omdat ons paraat sal wees, elke oomlik van elke dag om te sê as die aanslag nou kom is die naam wat by elke naam is is die naam oor my uitgeroep is die naam op my lippe het die naam gesag in dit waartoe ek dit stuur ek hierdie daarvoor vader ek sê nie elkeens vanmorgen om te hoor om te hoore met die oop oor, om besnui te wees aan die voorheid van ons harte, dat die woord kan ingaan en leven kan skep in Jesus naam. Amen. Amen. Nou ek sê julle met die week van ris in die stroom.